Varmt välkomna till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Vi sänder här varje lördag klockan 14 och dagens datum är alltså den 12 februari. Första reprisen den går ut söndagen den 13 februari klockan 09.00. Och sen har vi även en ytterligare repris som går ut på torsdag den 17 februari klockan 20.30. Och idag så är det andra lördagen i månaden och således så är det grupp B som sänder som idag består av jag själv David Bergqvist och med i studion så finns även Peter Söderberg och jag ska hälsa dig välkommen till studion. Tack! Ja, och eh, jag ska börja med lite formalia här för att eh, kontakta Sverigedemokraterna så kan ni nå oss på vanlig post och det gör man då på box. 20085 104 60 Stockholm. Alltså box 20085 104 60 Stockholm. Ni kan ringa till oss och för att ringa till partiets rikskansli så står ni alltså nummer 08 50, 00 00 50. Alltså 08 50, 00 00 50 Och ni kan även ringa till Stockholms. Eh, Stockholms kansli Alltså Sverigedemokraterna i Stockholm Och då är alltså telefonnumret 08-22-44-77 Alltså 08-22-44-77 Och besök även våra hemsidor Partiets hemsida når ni på www.sverigedemokraterna.se Och ni kan även komma in på radions hemsida Och det gör ni helt enkelt på www.radiosd.se Ja ett stående inslag i Radio SD, Det är ju nyhetsrapporteringen Som vi brukar köra här i början Och eh, nu har man ju Sagt att Margareta Sandstedt Har gjort bort det stort här nu I, i riksdagen när det gäller utfrågningen Här i Reinfeldt angående eh, Energi eh, EUs eh, energisatsningar då. Och eh, eh, Man menar på att hon har gjort En stor felräkning här Och eh, lagt på några nollor för mycket när det gäller då, antag, då, pengarna då, alltså jorden, som man ska satsa här och eh, det man går ut med det är att eh, Margareta har då nämnt siffran 400 000 eh, euro och menat på att det motsvarar då eh, ja, ett betydligt högre belopp, belopp. än vad det egentligen gör i verkligheten men, och då har man ju fått det till att det är ett stort räknefel men sanningen bakom det hela är ju det att eh, det är alltså den förstnämnda siffran som är felaktig, alltså 400 000 euro. Det ska helt enkelt vara 4 biljoner euro, alltså 4 000 miljarder euro. Så att eh, trycket i det hela det är det att Margareta har alltså inte gjort nå någon eh, felaktig beräkning. utan Det hon har gjort är en felsägning där på plats. Och en felsägning kan ju vem som helst göra, det är ju ganska så lätt hänt va. Så att, men siffrorna är egentligen korrekta, då, så att säga. Och det är ganska så ungefärliga siffror i och för sig då, då som det handlar ju om, om en skillnad där i, i valutan och mellan svenska kronor och jorden. Och ja, och från det ena över till det andra så kan vi komma in på det här med ja, tryggheten i vårt samhälle. I, i Sverigedemokraterna när vi brukar ju påpeka de här eh, hur otryckt samhället börjar bli och. Ja, mångkulturens eh, inverkan skulle man kunna säga på otryggheten och eh, på politiskt inkorrekt som är en internettidning som vi brukar läsa rätt ofta ifrån mycket intressant och mycket eh, objektiv fakta som man tar upp där tycker jag och man tar upp mycket slående informationer som man ofta, oftast inte får ta del av i de etablerade medierna och eh, har man skrivit en artikel här i veckan nu om eh, rädsla och otrygghet i mångkulturens spår heter den och då står det så här att i årliga nationella trygghetsundersökning som presenterades på torsdagen lades fokus på att svenskar i känner sig allt mer eh, trygg, trygga medan invandrare går mot motsatt håll. En rapport som kritiserades av bland annat Lars J. Eriksson på Skånskan. Sydsvenskan har tittat närmare på siffrorna och konstaterar, föga förvånande, att det är sämst ställt i Malmö och helge. Två av Sveriges mest mångkulturella städer alltså. Malmö är staden där flest känner sig otrygga då de rör sig ute sent på kvällarna. Dock har otryggheten störst påverkan på människor, människors beteende i Södra Helge, en annan stad som fått bekanta sig med mångkulturen. Var, var fjärde person har utsatts för ett eller flera brott. Dock är mindre än en femtedel oroliga. För att drabbas av inbrott, överfall, misshandel och andra typer av brottslighet. Störst otrygghet finns bland det yngsta och äldsta. När det gäller pensionärer går så många som var fjärde inte ut av rädsla för att bli utsatta för brott. Hos ungdomar och unga vuxna är det ännu värre. Boende i Skåne, Västmanland och Örebro är det som är mest otrygga utomhus. Och i städer som Södertälje, Huddinge, Västerås, Malmö och Umeå är oron så pass stor att mer än var tjugonde person förändrar sina vanor för att undvika att bli utsatta för diverse brottslighet. Vi vet inte exakt hur sådana personer ändrar sitt levende, men det kan handla om att de avstår från att gå på bio, träffa kompisar eller håller nyckeln i handen för att kunna försvara sig, säger Åsa. Isander, utredare på Brottsförebyggande rådet. I andra studier framgår att unga människor som känner sig otrygga undviker att ta med sig kontanter, smycken, armbandsur och mobiltelefoner när de går ut. Särskilt otrygga säger sig kvinnor, invandrare och ensamstående med barn vara. Att invandrare känner mer av otrygghet än infödda svenskar kan eh, bara till en del förklaras. –av att de bor i mer utsatta områden. Vi måste i vår forskning hitta även andra förklaringar, säger Åsa Isander. Och studien visar även att på vissa typer av brott är underrepresenterade då i, i den officiella brottsstatistiken. Slutsatsen är att mindre än hälften av alla sexualbrott, personrån, hot och bedrägerier anmäls till polisen– Isander tror att det har att göra med att många tvivlar på, den allmän, eh, på en an, att en anmälan verkligen leder någon vart. Förtroendet för rättsväsendet är lägst i områden med hög brottslighet. I Skåne har bara 58 tillit till rättsväsendet medan motsvarande siffror i Jönköpings län och Västerbotten är 66 Ungdomar visar sig ha störst förtroende för rättsväsendet, Det är oväntat. Där slår vi hål på en myt Det finns ju en bild i samhället Av att unga inte är så förtjusta I poliser, säger Åsa Isander Och det är väl bara att konstatera Att för oss Sverigedemokrater Så är ju inte det här någonting Som känns som någon nyhet direkt Men jag hoppas att flera Går in på polisen korrekt Och tar del av den här informationen För det är ju en alarmerande utveckling Vi har Sett här nu på senare tid och så länge som det fortsätter som det gör i Sverige idag så kommer det säkert bara att eskalera. Precis som det har gjort nu under en längre tid. Ja, så här i, i melodifestivaltider så kanske det passar bra att spela lite melodifestivalsmusik. Och vi går tillbaka till tävlingen 2003 här och spelar en låt som jag har spelat tidigare här i Radio SD. Och det är alltså Sarek som framför sin låt Genom eld och vatten Ja, kärleksnöda det var alltså Zarek med sin låt Genom eld och vatten och den hör ni här nu på Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholms Radio på 88 MHz som ni även kan höra genom internet om ni surfar in på narradio.se eller också går ni in på www.radiosd.se och lyssnar på programmen i efterhand Ja, jag lovade i början här programmet att vi hade med oss Peter Söderberg och han sitter här bredvid mig och ja, ska väl försöka att introducera dig lite grann för lyssnare här så att de får höra vem du är då och vi kan väl börja med att höra som, som vanligt då när det gäller nya röster här i radion att det som folk är mest intresserade av att höra det är väl egentligen hur, hur det börjar att säga hur intresset vaknade för partiet och och eh, kanske när, när det började då? Ja, mitt politiska uppvaknande började vinter 1987 och eh, det var mycket på grund av som samhället såg ut då med den tidens flyktingmottagande vi hade i Sverige och det fanns på den tiden en, en iranier som eh, hette eller heter Amir Heidari och som hjälpte till att eh, föra in plansmän från Iran till Sverige Och de kom Med båt Över Östersjön från, Och de hade Skulle kasta sina Pass och ID-handlingar över bord För att det skulle, om jag inte missminner mig Var lättare att få Uppehållstillstånd i Sverige Om man kom dokumentlös mm. För då skulle det ju inte heller gå att spåra Vem, vem personen I fråga var och det som fick mig att reagera det var att den här Amir Hejdari blev, eh, om jag inte missminner mig, alla, åtminstone en gång ställd inför domstol här i Sverige. Och det var helt enkelt hans nonchalanta uppträdande i rätten som eh, tidningarna skrev om. Och det var där som mm. jag eh, vaknade upp kan man säga. Mm, precis och med den här arrogansen, hur, hur kan man säga att den tog sig uttryck då i rättssalen? Ja, det har det gått så lång tid sedan så jag kanske har glömt bort något själv, men så såvitt jag minns så hade han överhuvudtaget trots sitt beteende att han uh, ställde sig upp när han uh, anmodades att han skulle sitta ner och tvärtom och, så det var överhuvudtaget största allmänhet att han satte sig på tvären mot vad han blev ombäddat Mm. Mm, precis. Ja, det var nog helt nytt för mig. Jag hade aldrig talat talas om att det kunde gå till så i svenska domstolar. Och så att det var mm. där det började. Precis, ja. Och eh, hur fortsatte det sen då? då? In för Att komma till Estland då, så att säga. Jo, eh, jag fick ungefär vid samma tidpunkt och kontakt med några ungefär jämnåriga kamrater som när vi började lära känna varandra och prata med varandra så visade det sig att vi, vi alla var för sig hade Eh, vaknat upp politiskt om man så säger men för deras del säkerligen av helt andra orsaker mm. eh, så det ena ledde fram till det andra och eh, eh, i början på 1988 då när Sverigedemokraterna bildades så så började jag intressera mig för, för det och eh, när det var val hösten 88 så röstade jag eh, mm. på Sverigedemokraterna då det var jag röstade första gången 1985 och det är det enda valet där jag har röstat på något annat parti i riksdagsvalet än på SD. Så man kan säga att jag har alltså följt troget och eh, ja, röstat... Eh... Eh, troget helt enkelt. Ja, i riksdagsvalen och möjligen kanske med undantag av någon lokalpolitisk fråga där jag kanske inte själv vet var jag stått eller där kanske partiet eh, gått ut och sagt att de inte har tagit ställning i den och den frågan. Men, men i riksdagsvalen har jag varit trogen partiet ända sedan 1988 mm. och kommer att så förbli. Mm. Nej, men det, det följer lite grann partiets utveckling också, i och med att man har utvecklat eh, den lokala politiken mer på senare år va? utan profilfrågan var ju från början det här med massinvandringen så att säga, att man ville få ner det och det är ju en riksfråga mm. så det är inte konstigt att man då kanske vid tidigt stadium då att man väljer kanske att i så fall kanske lägga sin röst då på ett annat parti i de lokala valen, men nu har ju SDs lokala politik utvecklats så att då utvecklas det ändå kanske röstantalet då Ifrån, eh, när det gäller de lokala valen då kan man säga eh, och eh, ja, när började du bli aktiv för SD kan man säga då? det var sommaren 2009 eh, strax någon månad före kyrkovalet så tog jag kontakt med partikansliet och eh, blev hänvisad till en eh, aktivist som jag senare en kort tid därefter träffade vid stämde möte och eh, Uh, ja, och mm. jag, det ledde ganska omgående fram till att jag började ta med mm. och dela ut. Jo, precis, jag minns ju din medverkan där när vi delade ut eh, vi delade information några till hushållen i 20-valet. Jag minns, är, minns är det mycket väl några, och det var ju 2009. Mm. Och sen var du även aktiv då i riksdagsvalet här nu, i, i höstas som var och då jobbade ju du och jag då på olika fronter så att säga. Men, men som sagt båda har ju varit aktiva under de här, den här valperioden som har varit de här två senaste åren kan man väl säga ändå, då. Och, men då, då blev ju du alltså aktiv kan man säga 2009 och i ett ganska så långt gap där mellan 1988 och 2009 har du haft någon som helst kontakt med ja, partiet på något sätt under den här tiden och sen Ja, det har jag. Jag läste i flera år på 90-talet eh, tidningsinsändare som dök upp då och då i lokalpressen i Stockholm och som var undertecknade av Gun Kullberg. Och jag tyckte det hon skrev var väldigt bra, så till slut bestämde jag mig för att ta kontakt med henne och eh, det visade sig då att hon var aktiv inom Sverigedemokraterna och eh, det kan man säga förde mig vidare. Mm. Och då har du haft eh, kanske kontakt kontinuerligt då eh, med under tid då, Inte kontinuerligt Men eh, vi har träffats eh, Vid i alla fall ett tillfälle Och eh, bland annat så har jag fått Fick jag ett kassettband Med hennes eh, inlägg i klarspråk Och jag lyssnade på det Jag tycker det är hur bra som helst Och hon tar verkligen upp Saker som är man aldrig får höra annars. Mm. Jo alltså Gunn har varit väldigt uppskattad närradiopratare här i Radio SD under en längre tid. Så att, och eh, det är en person som jag tror att många av oss eh, samtliga här i, som, i radiostudion i alla fall på något sätt ser som en slags ja, förebild då, då inom, inom radion. Och det är jag också. Mm. Eh, och och har, vad kan man säga du har väl flera hjärtefrågor kan jag tänka mig, men någon som du brinner lite något extra särskilt för kanske? Jo, jag har flera hjärtefrågor och den fråga som jag brinner mest för det är äldrefrågor mm. och jag som apropå Gun Kullberg så vi har ju samma hjärtefrågor då, för jag vill minnas att jag i slutet på 90-talet såg jag på en valafisch att Sverigedemokraterna förordade en pensionärsminister. Mm. Och... Um, så det, jag, jag tycker Sverigedemokraterna är ett föredöme när det gäller äldreomsorg. Mm. För jag har haft väldigt mycket kontakt med äldre i mina dagar och, och um, jag tycker det är förfärligt att uh, läsa i media om äldre som är västgryckta och uh, ja hur, hur man bärs åt mm. nu för tiden. –Ofattbart. –Precis, Och vi, får väl säga, vi vill inte... Vi vet väl ni lyssnar vi här idag att det bästa partiet att rösta på för att just värna de äldre det är just Sverigedemokraterna. Och vi har ju sagt det, att vi vill ju sänka skatten på pensionerna så att vi får ner dem på samma nivå som löntagarna. Det är väl det minsta man kan begära ändå, vad man säger. –Ja. Säga. ja. Ja, och utöver det här politiska intresset så vad jag förstår så du så ganska så gediget intresse för det här med slagermusik. Det passar ju ganska bra i och med att vi nu ja, säsongen har startat så att säga. Jo, det stämmer. Jag har tittat regelbundet på festivalerna ända sedan slutet på 70-talet och jag tycker det ett trevligt underhållningsprogram, men jag tycker att på senare år, under 2000-talet, så har det blivit för stort. Och eh, det är som vilket underhållningsprogram som helst. Det, var, mm. det har tappat sin högtidlighet. Mm. Jag tycker det var mer högtidigt. Mm. Precis. Jo, nämligen att jag märkte det på dig. Det, uh, du uh, kan ju många av de här låtarna uh, utan till. Alltså titlar och så vidare och artister eh, Från den här tidigare tiden då, så att säga, Innan det blev så här stort och, och det är ju ganska så Det är väl någonting som är ganska ovanligt kan jag tänka mig eh, Men är det någon speciell musik Som du har ja, fastnat Speciellt för alltså, Som vi kanske kan spela upp här i radion Ja, jag kan säga Det är ABBA Det är mm. Något som jag, jag är uppvuxen till har Abba-generationen. Mm. De, de är lite signifikanta skulle man kunna säga för det just där, ja. ja, det är det. Och eh, det här kan låta lite lustigt men när det gäller min favoritlåt vid Abba så visste jag inte till en början att det var en Abba-låt utan jag hade hört den ett flertal gånger i radion i ett program som fanns då som heter Nattönskningen och eh, då hörde jag den på franska och eh, det, eh, jag tyckte att det lät så vackert och till slut fick jag reda på att eh, sångerskan heter Mirai Mathieu Och eh, jag visste som sagt inte att det var en Abba-låter utan det fick jag reda på först långt senare Och eh, Mireille Mathieu's version eh, heter Mirai reservation för uttalet, Bravo Tua Gagné Och Abbas originalversion heter The Winner Takes It All och eh, sen fick jag Efter några år i en tv-intervju Med Abba Vet att det är en Agnetas favoritlåt mm, Ja, där ser man Och då tycker jag att vi tar och spelar den här låten Vilken version blir det? Det blir den franska med Marie Mathieu Kommer den här Ensemble mm. Ja, det var alltså Mireille Mathieu som framförde Abbas låt The Winner Takes It All, fast då på franska. Och ni lyssnar till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms radio på 88 MHz. Och det är Adal som sitter här tillsammans med Peter Söderberg. Och eh, programmet börjar närma sig sitt slut, men vi ska komma in här på en eh, intressant fråga som har väckts här, här om veckan. Och det gäller då alltså kulturminister Lena som Liljerot. Hon, vill alltså, hon kräver alltså att dra in prästöd för politiskt inkorrekta tidningar. Och endast regimlojala och politiskt korrekta tidningar ska få åtnjuta statligt prästöd. Och det kräver Sveriges nuvarande kulturminister Lena Adelson-Liljerot som menar att allt annat vore osmakligt och motbjudande. Över en halv miljard av skattebetalarnas pengar går varje år direkt till att finansiera politiskt korrekta massmedier via det så kallade pressstödet. Vars uppgift ska vara att främja mångfald och konkurrens inom dagspressen. Men nu är det tydligen så att det är politiskt inkorrekta tidningar som tilldelas ja, över två miljoner kronor här. Och då börjar man höja på rösterna och... Vill då att pressstödet endast ska, ska gälla tidningar med rätt typ av åsikter. Så nu kräver alltså kulturministern att eh, regelverket måste ändras från grunden eftersom det är osmakligt och extrema tidningar som får stöd. Och hon säger då att statligt, statliga pengar ska inte gå till rörelser som vill minska demokratin, säger Adelsson Liljerod till riksdag och departement. Och här vet jag att du vill kommentera, Peter. Ja, och det ska hon säga. Hon som är minister... Hon säger dessutom att uh, alla nya tjänster inom public service, exempelvis uh, Sveriges Television, hedan efter ska förhandsgranskas och inom citationstecken godkännas av regeringen. Mm. Och uh, hon som alltså uh, är en minister som säger sig företräda demokratin. Mm. Ja, det, det kan man fråga sig hur det går ihop. Och tidigare har alltid varit så att uh, man efterhandsgranskar skulle man kunna säga. Uh, och om det då är att säga något uttalande i radio eller i någon tidning som publikation som skulle visa sig då vara eh, ja, något övertramt att säga, så är det ju då i efterhand som det ska dömas, och inte censureras i förväg. Så där får vi en bakläxa och eh, få henne att eh, tänka om och eh, agera ja, börja agera demokratiskt, På säga. Ja, det tycker jag. är både på tiderna att hon lär sig. Ja, precis. Ja, och ni har alltså lyssnat till ett program från Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz eh, Ansvarig utgivare för det här programmet var alltså Arnold Boström Och sändningstekniker var alltså Georg Och det är alltså jag, David Bergqvist och Peter Söderberg Som har suttit här i studion och idag Om ni vill kontakta partiet så går det bra att ringa till partiet Och det gör man helt enkelt på telefonnummer 08 50 00 0050. Och man kan även ringa till, till Stockholms numret, alltså Stockholmsgränslivet. Och då är det alltså nummer 08 22 44 77. Alltså 08 22 44 77. Och eh, vi kan skriva till oss också på box 20085 104 60 Stockholm. Och besök gärna också våra hemsidor på www.sverdemokraterna.se och www.radiosd.se. SC Så att jag, David Bergqvist och Peter Kjellberg Vi tackar så mycket för oss och vi avslutar med Lite musik som vanligt och det kommer ju bli Alf Robertson som kommer att få framföra En av våra Favoritframförande kan man väl säga Av honom och det är alltså mitt land Just det mm, Tack så mycket för oss, på det här det. hej